James Herriott, minden élő az ég alatt. Kora reggel sohasem vagyok a legjobb formában. Főként a tavaszi hideg Yorkshiri reggeleken nem, amikor metsző márciusi szél csap le a hegyekből. átfújja ruhán és csípi az ember orrát fülét. Szomorú idő volt, de különösen rossz volt ott állni a köves udvaron, és nézni, hogy egy gyönyörű ló elpusztul az én nem értésem miatt. Nyolc órakor kezdődött. Mr. Kettlewell akkor telefonált, amikor a reggeli végénél tartottam. – Van itt egy szép nagy igás lovam, osztali lett kiütésekkel. – Tényleg? Milyen kiütésekkel? – Hát, kerekoszplapos. Teljesen teli van vele. – És egészen váratlanul kezdődött? Ha igen, tegnap este még kutya se volt. Rendben, azonnal megnézem. Nem sok híja volt, hogy a kezemet dörzsöljem örömömben. Utrikárja. Általában magától elmúlik, de egy injekció meggyorsítja a lefolyást, és rendelkezésemre állt egy új, kipróbálásra váró antihisztamin, amely állítólag éppen ennek a bajnak az ellenszere. Az állatorvos könnyedén fitoktathatja tudását ilyen helyzetben. Az új nap pompás kezdete. Az ötvenes években a munka nagy részét a traktor vette át a gazdaságokban, de szép számban maradtak igás lovak, és amikor megérkeztem Mr. Catleville házához, rögtön tudtam, hogy egészen különleges lóval van dolgom. A gazda egy tágas boxból az udvarra vezette az állatot. Pompás spree volt, jó embermagasságuk, nemes fejét büszkén felszegte, miközben felén poroszkált. Valami áhított félét éreztem, míg felbecsülöm őt, szememmel végigpásztázva az erőtől dúzzadó nyakvonalát, a széles szügyet, a súlyos patákban végződő lábak túlszőrzetét. Milyen pompás ló, a lélegzetem is elállt. Hatalmas! Mr. Kettlewell csendes büszkeséggel mosolygott. Hát igen, fájntus jó szár, csak a múlt hónapba vettem. Szeretem, ha jó van van. Ez az apró termetű idős, de mozgékony és vidám ember volt az egyik kedvence a gazdák közül. Jó magasra kellett nyújtóznia, hogy megsimogathassa a hatalmas nyakat, és miközben visszahuppant a földre, az állat hozzádörgölte az orrát. Kádvás is, nagyon szállít. Igen, igen, sokat ér, ha egy ló olyan jó természetű, mint amilyen szép. Kezemet végighúztam a bőrön égtelenkedő jellegzetes foltokon. Igen, ez urtikária, semmi kétség. Hát, ad meg mi? Csalánkiütésnek is mondják, allergiás állapot. Nehetett valami szokatlant, de gyakran elég nehéz hajszál pontosan eltalálni azokat. Súlyos? Nem, de hogy van egy inekcióm, az majd gyorsan rendbe hozza. Egyébként jól van, ugye? Hát pászál, kutya baja. Rendben, ez a dolog néha megzavarja az állatot, de a mi barátunk maga a megtestesült egészség. Ahogy a fecskendőbe szívtam fel az antihisztamint, éreztem, hogy ennél igazabbat sohasem mondtam. A nagy lóból csak úgy sugárzott az egészség és a jó közérzet. Meg sem ocant, ahogy beadtam neki az injekciót. Már éppen el akartam tenni a fecskendőt, amikor eszembe jutott valami. Az urtikáriára addig egy saját mint használtam, ami mindig bevált. Talán jó ötlet lenne ezzel kiegészíteni az antihisztamint, hogy biztosra menjünk. Azt akartam, hogy ez a remekló gyorsan meggyógyuljon. Visszasiettem a kocsimhoz, a jó öreg gyógyszerért, amelyet mindig magamnál tartottam, és a szokásos dózist injekcióztam be. A nagy állat ismételten ügyet sem vetett a dologra, a gazda pedig nevetett. <gül> Nézze csak rás ránt látja. Zsebre vágtam a fecskendőt. Bizony, bár csak minden páciensünk ilyen lenne, mint ő. Hát <gül> remek állat! Ez nagyszerűen alakul, gondoltam. Könnyű, problémamentes eset, rokonszenves gazda, engedelmes páciens. Maga a megtestesült lószépség, akit szívesen néznék egész nap. Nem akaródzott elmennem, bár még sok helyütt vártak rám. Csak álltam ott, félfüllel hallgatva Mr. Catlevel csevegését a küszöbben álló bárányellési időszakról. Nos, mondtam végül, mennem kell. Már éppen indulni akartam, amikor észrevettem, hogy a gazda elhallgatott. A csönd néhány másodpercig tartott, majd Mr. Kettlevel ismét megszólalt. Valahogy rászkát egy kicsit, mondta. A néztem. Lábizmaim halvány remegés látszott. Alig lehetett észrevenni, de láttam, hogy kezd apránként fölfelé terjedni, míg nem nyakán, törzsén és a farán is elkezdett remegni a bőr. Nagyon enyhe volt a reszketés, de kétség kívül fokozatosan erősödött. – Mi ez? kérdezte Mr. Kettlevel. – Ó, csak egy kis reakció, mindjárt elmúlik. Megpróbáltam könnyedén mondani, de nem voltam olyan bizonyos a dologban. A remegés gyötrő lassúsággal az egész testre kiterjedő rázkódássá vált, amely egyre erősödött, ahogy a gazdával ott álltunk némán. Azt éreztem, mintha nagyon hosszú ideje állnék már azon a helyen. Igyekeztem nyugodtnak és gondtalannak látszani, de nem hittem a szememnek. Ez a hirtelen, érthetetlen fordulat? Nem volt rá semmi magyarázat. A szívem vadul kezdett verni, a szám kiszáradt, ahogy a rászkódást a ló egész testé gyötrő hatalmas ránkógörcsök váltották fel, és az szeme, amely oly derűsen nézett röviddel ezelőtt, rémülten kimerett, a szája pedig habzani kezdett. Az agyam lázasan dolgozott. Talán nem lett volna szabad kevernem az injekciókat, de akkor sem lehetne ilyen a hatás. Merő képtelenség! Ahogy teltek a másodpercek, úgy éreztem, ezt nem sokáig bírom már. A szívem a torkomban dobogott. Biztos, hogy nem sokára jobban lesz. Rosszabbul már nem lehet. Tévedtem. A hatalmas állat alig észreveletően elkezdett inogni. Először csak egy kicsit, aztán egyre jobban és jobban, még végül egyik oldaláról a másikra dőlt, mint egy hatalmas töldje viharos szélben. Ó, édes Istenem! Látszott, hogy nem sokára elesik, ami a végét jelentette volna. És az a vég hamar bekövetkezett. Úgy rémlett, hogy még a kövezet is megrázkodott a lábam alatt, ahogy a hatalmas ló a földre rogyott. Néhány másodpercig ott feküdt, oldalán kinyúlva, lábai görcsösen kalimpáltak. Aztán nem mozdult többet. Hát így állunk. Megöltem ezt a nagyszerű lovat. Lehetetlen volt. Hihetetlen, hogy néhány perccel azelőtt ugyanez az állat még ott állt ereje és szépsége teljében. Én jöttem az okos új gyógyszereimmel, és erre ott fekszik holtam. Mit is mondhattam volna? Rettenetesen sajnálom, Mr. Kettleva. egyszerűen nem értem, hogyan történt. Kinyitottam a számot, de egy hang nem sok annyi sem jött ki rajta, még egy kis makogás sem. És mintha csak egy képet néznék, felismertem a gazdasági épületek négy szögét háttérben az alacsony égbolt alatt húzódó hófoltos dombokat, a csípős szelet, a gazdát, magamat és a ló mozdulatlan testét. Teljesen átfagytam, nyomorultul éreztem magam, de mondanom kellett valamit. Egy mély, reszelős lélegzetet vettem, és éppen azon voltam, hogy megszólalok, amikor a ló egy picit megemelte a fejét. Nem mondtam semmit. Mr. Ketlevel sem szólt, ahogy a nagy állat a szütyére egyensúlyozta magát, nézett maga köré néhány másodpercig majd lábra át. Megrázta a fejét, aztán odament a gazdájához. A felépülés ugyanolyan gyors volt, mint amilyen hihetetlen, akárcsak az a megsemmisítő kollapszus, minthogyha nem is az állat zuhant volna teste teljes súlyával az udvar kövezetére. A gazda felnyúlt és megsimogatta a lónyakát. Nézze, Mr. Harry a foltuk majdnem teljesen elmúltak. Oda mentem és megnéztem. Így igaz, már alig látszanak. Mr. Catlevel csodálkozva ingatta a fejét. Hát igen, nagyszerű ez az új gyógymód, de mondanék valamit. Remélem nem sértődik meg, hogy ezt mondom, de megfogta a karomat és az arcomba nézett. Azt hiszem egy kicsit kágyátlán. Elhajtottam a gazdaságból, és leálltam egy kőfaj szélálinikos oldalán. Rettenetes kimerültség lett túl rá rajtam. Nem hiányzott nekem az ilyesmi. Már nem voltam mai egy gyerek, jócskán a harmincas éveimet tapostam, és nem viseltem olyan könnyen az efféle megrázkottatásokat, mint az előtt. Lebillentettem a visszapillantó tükröt, és megnéztem magam benne. Egy kicsit csápat voltam, de nem olyan kísértet ilyesen, mint ahogy gondoltam. A bűntudat és a zavarodottság nem múlt el, és a visszatérő gondolat sem hagyott nyugodni, hogy a kenyérkeresetnek bizonyára van könnyebb módja is, mint vidéki állatorvosnak lenni. Napi 24 óra, heti hét nap kemény megpróbáltatásokkal, sok mocsokkal és olyan megrázó eseményekkel tarkítva, mint ez az előző, amely majdnem katasztrófával végződött. Hátradőltem az ülésen és lehúnytam a szememet. Amikor pár perccel később újra kinyitottam, a nap már áttört a felhőkön, életre keltve a zöld domboldalakat, meg a hótól szikrázó gerinceket, és aranyra festette a sziklás csúcsokat. Letekertem az ablakot, és belélegeztem az odafönt elterülő lábvidékről lezúduló hideg, tiszta, friss és csípős levegőt. Egy pólingfúvolázása törte meg a mindent beborító csendet, és az útmenti füves árokparton megpillantottam a tavasz első kankalinjait. Békesség kezdett szétáradni bennem. Talán mégsem tettem semmi rosszat Mr. lovával. Lehet, hogy mégis van az antihisztaminoknak eféle hatása. Minden esetre, hogy begyújtottam a motort és elindultam, a jól ismert érzés tört fel bennem, s perceken belül már biztosan tudtam. Jó dolog, ha az ember állatokat gyógyíthat ezen a magával ragadó tájon. Hálát adtam a sorsnak, hogy állatorvos lehetek Yorkshire Dalesben, a Völgyvidéken.